Și când s-a rupt, în ziua aceea, la acelea de oi care au luat seama la mine, au cunoscut astfel că aceasta este cuvântul Domnului. Eu le-am zis, dacă găsiți cu cale, dați-mi plată, dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată treizeci de arginți. Dar Domnul mi-a zis, aruncă olarului prețul acesta scump cu care m-au prețuit.